Тому на поготові завжди стояла гаряча вода, і тільки тарілка звільнялася від їжі, вона негайно ставала чистою. Увечері, як завжди, дивилися телевізор. Та сьогодні Софії муляло піаніно в залі. Так хотілося пограти, відновити, як кажуть спортсмени, форму. Максиме, я вийду на півгодинки. На плітки до дівчат? А хоч би і на плітки. Я ж на те жінка. Ні, Максимчику, хочу пограти трішки. Сьогодні привезли піаніно з училища. Максим промовчав, але виглядав чомусь незадоволеним. Коли ж Софія взяла зазвичку проводити увечері годину-півтори за інструментом, він висловив своє незадоволення у голос. Дружина повинна сидіти вдома. Максиме, здивувалася Софія. А я де? Хіба не вдома? Це ж через стінку. Кому від того зле, що я граю чи співаю з дівчатками? Мені я хочу, щоб ти весь час була поруч. Хочу дивитися на тебе. Пом'якшив свої слова Максим у приємний для дружини спосіб. А співати хотілося. Голоси у дівчаток підібралися янгольські. Вони творили чудові співзвуча, особливо ніжній тонкі у колисковій. Новостворений вокальний ансамбль готувався до свята 8 березня. Колескова була дуже доречною до цього дня. Дівчатка полюбили пісню і співали її знову і знову, шліфуючи до досконалості. На перших репетиціях Софія примушувала по десять разів повторювати одне й те саме місце, поки воно не зазвучало чисто, а потім вже зупиняла їх. «Досить колесанки, дівоньки. Давайте іншу». Софія Андріївна, «Ще раз, тихесенько, ми ж її не вам співаємо, а вашому синочку». «А звідки ви знаєте, що буде синочок?» «Знаємо, та й усе». І знову заводили. За печкою пає цвірчок, «Огаманісь, не плач, синок!» А синочкові репетиції дуже подобалися. Коли співали колескову, він втишувався і засинав, а коли починали веселої, стукотів так ніжками. Може, це Софії тільки здавалося, але вона ладно була стати до присяги, що він чує музику і розуміє її. Скоро музика стала основною і єдиною розвагою. Розпочалася декретна відпустка – і на роботу Софія більше не ходила. Чекала. Дні стали схожими, німо близнюки. Зранку годувала сніданком Максима і Наталочку, відпочивала, готувала обід, знову відпочивала, читала, дивилася телевізор. Синочок підростав і стукотів ніжками щоразу відчутніше. Лише одна єдина спеціально пошита сукня стала і повсякденним, і святковим одягом. Жодна інша їх обох вже не вміщала. Блаженні лінощі останніх тижнів перед пологами. Незворушний спокій не стурбували навіть зміни політичні. Три дні скорботних маршів провели у небуття одного лідера держави,